الرحمن الرحیم وقریب من هزا ما يقل انا مقدع الممکنات بی اصرها ان يکونا واجبنا از لو کان ممکنن لکان من جملة الممکنات غرض دی شارح رحمتو لا لیل تعلق دی دی شرحنا دو غرز دي اول غرض د شارح رحمت الله علی هغه ذکر کوي د سوال دویم غرض اگر د په شیخ عبد القاهر جرجانی باندې اول د فدیسوال کوي نو سوال دار عظیم چې سو جوه شارح رحمت الله علی لرا چې د دغه دلیل هغه په حدوث باندې بنا ک په امکان باندې نه ک مخه درس کې تاسو ویلو چې مخدسه او फायदा کول کې دی دی ټول عالم دی پاره الله تعالی ده ولیک الله تعالی نو یې نو یا به مم تنیا بولی یا به حادث بوله چې تر مم تنیا بولی هغه خو عیلت کې ده نه سي زکار خپل وجود نه لري نو د بل د پاره به څنګه علت موجیده سي او کته حادث علت بولې نو دا هم ن کېږي ولې دی ووجات چې دغه ح چېلت لپاره دی نورو محدساتو ګ د نو بیا په دغه حادسې صاح راغې چې ایلت لپاره دی بل جوړ دلیشي نو په دغه محدساتو کې د دیم شاملو نو یو علت ک دشي راغلی ننفسې دویم اغلدنا علاوه حریو دیده دیپارا عیلت که دلیسه نو دیسی تا عیلت دیغد ایغو دیپارا وگرزاو نو عیلت یدی شیره غیلی عیلالیه عیلت یدی شیدی نفسو دی عیلالو دیپارا دا باتلا نو ممتنیع دا عیلت نسی که دلی محادیس دا یا فتاعینا الواجبو خبر معلوم صلات محدث لفرض عالم با الله تعالی شارح نو سائله ایت صاحب وجل سوا صدقه دلیل په امکان بند بنانکه بنا د په حدوث بندیک خو دلیل ود د سی وی له یو چې اهلته محدث لفرض عالم یا اغم تنوی یا بمکنوی الله تعالی کچرته هغه اغامم تانی آخلي داخو که دلی نسی لی ما مره. آو کچیر تا اغاممم کنی آخلي نو دام نسی که دلی ولی. پیدی و جناسی کد اغاممم کن علت لپارده دی نورو ممکناتو نو دیم من جملتی الممکنات دا زکدیم یا ممکن ده په پا ممکناتو کې دیم داخل دا. نو چکل دیم په دیم ممکن کې داخل دا او دی تا ممکن د پارا ایلت که. دې خپلم د ممکنه نوېلته د شیله فار د خپل <سؤال> نفس راغې لکه څنګه چې د صلاحيت دی لري چې دغه. غیلت لپاره دی بل ممکن کې د نو دارنګ اغم ممکنات دي اغه هر یو کې د صلاحيت موجودا چې اغه عیلت د دې لپاره وګرځي نو اغه لولو د دې لپاره او تا د عیلت دی غو د لپاره وګرځو نو عیلت د شیله لپاره دی لولو راغې دا هم باطله نو معلومه سوالات هي پ دا دی عالم او عامه اولتې فاعلی به سره په سرره پرله تعلا وي هغه به ممتنی هم نووي او دارګه ممکن بهم نهوي نو تاې دا دلیل په حدس بنا کوو خو په امکان بې بنا کړی وو نودی راغې ل دی نو جواب بکو حاصل د جواب به دا ده چې ساحب بعد دلیل ک په حدس بنا کوي که په امکانې بنا کوي نو فرق په ما بې دوی کې سرپې فرقوانې راغللی ده فرق دې د درې شاله ده لکه د رې شاله سره صرف بدل دي خو لیکن معنون او مقصد د دواړو یو ده نو د رنګه که امکان ذکر کوي که خود ذکر کړي صرف الفاظ بدل دي معنون او مراد او مقصد د دواړو یو ده نو ذکر شارح رحمت الله علیه او قریب من عز ما يقال چاته په امکان بنا کړي هغه د تشریب قریب دی یو شی ده د دې او دغه په مابین کې سفر کناسته الا بحسب العنوان پهوان او لزی پر کې راغلی ده ماب د دوړو یو راغلی ده که پهخصې بنا کوې او که په یمکانې دی کوې دویم مګو تااس ویللي چېرت زی ک کوي په ش قاهیر ش قاهیر ویللی دي ا هغه دا ته هم کی د پهې دلیل کې چې اصل خبره دا ده چې که دغه دلیل په حدوث بنا نو بیا به ی وورېغا ته سلشله میږې دي وتلندې تهول د پااره بهبلیل دللی دی دیابله یغنه رښتته انتقال کوي اسباب د ثانیانلره چې الله ربو العزت ده خودغه دلیل دی امکان شته په دې کې ضرورت بوت لاندې تسلسل ته نه نو درشي وایي چې ممکن د عیلت نو شي کولای زکات چې کوم ممکن وي عیلت شي نو لازم وشي عیلت دې شی له فرض خپل نه پسه عیلت دې شی له فرض خپل نه پد باطله <تصفيق> نو او دو د پاه باې له فته وا نه وااجو نو په دی کې هغه ق دی مسافت ده او هغه دلیل چې په حوج بندې بنا کوې په یغه کې تون د مسافت ده او ق سر مسافت دا اولالو تون د مسافت, مسافت نه نو دی ووج نه د دواړه په مابین کې واې نهشته دا دلیل للیغ نه او را ده د دا ته وه هم کی ده د په ووهم کې دا, دا. دا خبره راغ دی خو د دغې نه یو حی عیلت لپاره دی نورو محددات وبولې او هر یو ممکنیلت لپاره دی نورو ممکناتو وبولې متسلسل له څنګه ته په شورتي اولی کړه دغه شایان ته تسلسل په شورتي ثانیوی کړم څنګه په تسلسل ده زکات د ایو ممکنیلت دی بل دی ایلت دی بل دی به ایلت دی بل دی به ایلت دی بل دی ایلت که ته چولې ولی به د هر یو دیبل دی فاری لجوین یا ولی به د هر یو عیلت محتاج مين. د زکاته کله ته اطلاق په دې باندې دي ممکنو کنه ممکن یې د لرې سره محتاجی ممکن یې د لر سره څنګه په یوه کې اړتیا جوړه لوي نو چې په هر یو کې اړتیا نو په ممکن کې چې کله دغه ممکن اړتیا لپاره د دې نو دغه ممکن د لپاره وبله اړتیاږي هغه بیا ممکن د دې غریبه لپاره وبله بیا ممکن د دې غریبه لپاره وبله اړتیاږي وحالو مجرا نو لا الى نهايه علل في صورت اولي او كدليل لحدوث كمراغلي دي او لا الى نهايه اه اغا وعلل اغا بجانب دي في صورت ثانويه دي ممكن كمراغلي دي ان كتابير بحدوث وكتابير بامكانوكي دول صورتين خالي بتسلسل نندين مش تسلسل بدول كراغي ضروره دي راقل دي راغرا اول به صړای ته تسلسل باټلې ورسته دی غنبو بیا انتقاله کوي اسباتو ثانیه لرم تاسو به د خبره پوه شئ أصل دا اصلي ده وهم کې راغله دا په حقیقت الحال د رنګ نه ده اگر که دغه طرف نه بازي علماء جواب کوي چې ګورو صاحبه بتلان دي تسلسل چې دی ویلې چې دې ته نه دور لازمه من دې ته نه دور مت نه ویلا نو مخشوده ده چې قصدو به ذات بتلان دي تسلسل چې راغله دا او خو راغلی ده بزیات هغه په دیې تهولونه راغلی مزه چې ویللي دي چې دا خالي ده اختیقاارابتتال دي ته سرول تن د راغلی دا قدن نو ب زیاته اما ما هغه په صورتت اویکم ده او په صورتت ستان ده م ته خبره خل زي بندد دت نه کوي د دارهې خپل جی بند ځکه دارد متوجې ده هغه دی لرهې سره تسلسل او بطلان دي تسلسل ته ضرورت نه راغلي نو په دغه تقدیر بندي بیا کول دي نه لسي او کفديه اعتبار او اخله چې ابطال دي تسلسل ته مختاج ده ولیکن قصدن و دي ذات نه بلکې تبعانه به دي خبره سي ده په سيدره زموږ کې نصو سو خبره و دوه یو دغه سوال وکړه او دویمه ردو کف شيخ عبد القاهر جرګاني بنده ووقریب من حظه ما یقال ووقریب منه قریب داله دغه دللی مزوره سره هغهه لی لهغه طرقه یوقال س ویلی کېږي ان نه مب ه ممکن نه تی چې علت دی ممکناتو بیا اثرېاد دی د فارهلهبد دهه کوونه واجه به نه دا دا چې دا به وا وااجب و ول وااج به نه کوې نومهوا سوو پاتېول دوه یا به <تصف> او <تصف> یا به ممتنی خی کرکی نه ذکر اخو بدیه لستهاله له شیخ بل وجود او لري بل ته وجود او کوایسی اول ما چې مونږ نننه جوه قانون ده نه فعالیت کې چې ما لم يكن موجود انا لا يصير هیلتنا نو هغه د لصر ذکر کین له جمله کین نو ذکر کړای نو یو دویم څوشه دا ممکن ده از لوکانه ممکنان زکا کا واجب نکه ممکن بوي لکانه من جمله الممكنات نو دا جمله اوله مجموعه الممكنات نو فلم يكن مبدئا لها نو دا به دغه لپاره مبدنوي وقد يتوهموا او كلا توهم کې دلی شي ان هاذا دلیلنا صدا دلیل علی وجود ثانویه بوجود ثانویه بنده من غیر افتقارنا بغیر داحتیاجنا یفعل د تسلسلرا وليس كذلك د داګ نه دده په هم کې راغلی د جورجانیصف او د دغچ نه بل هو اشارتونه بلکې داې شاره دالهعادلت ببتلاې ال تسل س یو د دلارو د ابتالدي تسلسل ل را وه هو اغ دا ان هولو تته به کته ترتي برورکې یددي ممکې ممكن سلیدي ممکن نهته لرا لا اعلانې هاات نه ترغیرې متنا پولې لختاج ته ایلهلت نهخوا مخ به یو علتته ماج که نه و ذکرتہ ا اطلاع ممکن فوکه ممکن یی د لارہ چې په یو کې به اړتیا وینې په کې خو نو خبره داسوه چې کله هر ممکن ایلته محتاج ده ممکن ده ایلته محتاج ده ممکن ده ایلته محتاج ده وګوره د سلسله د ممکناتو فدراواخ ستر تر غیر متناهی نو ایل دراګله غیر متناهی او اجتماد امور غیر متناهی په فیاله دغه نو اول به بوتلان ده تسلسل كه صدا باطل ده هم نو لحاجته خامخا به محتاج وی الیله تی و الله لرا و هی لا يجوز او دانه در و ان يكون نفسه علد دی ممکنات و دی فار دغه ممکنات فخبلسی و لا بعضها اونا سنور بعضی базе د دوی د پاراله سه حالتې کونه ځکه دا محال دا چې کدل د شی عیلت له فارده خپل نفسو ګرځي او یا عیلت د شی له فارده عیللو ګرځي بل خارج نه بلکې عیلت د ممکناتو به خارج ویل دغه ممکنات نه فیکون واجبن نو بل شی فستنه فیکون واجبن ودا واجب وي فتنقطع السلسله نو دغه سلسله د امور غیر متناهی او دا ختمه شي